БОЛЕСТИ НА гърдите. Туберкулоза Туберкулозата се явява следствие на чувствата, при което умът и сърцето са в противоречие. За едно лице, заболяло от туберкулоза, учителя каза Причината на болестта му се крие в астралния му живот. Той има връзки с няколко жени, но тези връзки бяха проникнати от астрални чувства. И при това умът и сърцето влязоха в противоречие помежду си и вследствие на това дойде туберкулозата. На младите трябва да се говори и да се осветляват върху това. Човек, за да се освободи от тази болест и изобщо от каквато и да е болест, у него трябва да гори силен копнеж да служи на Бога, да работи за Бога. Всичките си сили да впрегне в работа за Бога от любов. И тогава ще оздравее. Туберкулозата се дължи на дисхармония на чувствата. И когато чувствата възстановят своя правилен характер, тогава туберкулозата изчезва. Това е най-силният начин за лекуване на туберкулозата. Белодробната туберкулоза е една от тайка на чувствата в белодробните клетки и затова това белият дроб заболява. Тогава започва гниене и се явява почва за микробите. Туберкулозата се ражда от изгубена любов, при разочарование в любовта. Всеки, който изгуби любовта, може да заболее от туберкулоза, ако не трансформира състоянието си. Някой изгубил любовника си и става туберкулозен. Как може да се лекува? Ще възстанови в себе си изгубената хармония. Човек, който обича Господа, ако е бил болен от туберкулоза, тя се отива от него. Туберкулозният трябва да има любов, трябва да се свърже с здравите хора. Има един низ живот, който може да влезе в човека, да нападне дробовете и да ги яде. Туберкулозата иде някой път от страх. От страх се образуват също така от тайки на туберкулозата. Туберкулозата някой път иде, когато душите се скарат. Карането създава лошо ухание. Когато човек се разгневи, от него излиза лошо ухание и това става причина за туберкулозата. Когато се разгневиш, можеш да станеш туберкулозен. Когато човек се оплаши, също така може да стане туберкулозен. Когато човек изгуби голяма сума, може да стане туберкулозен, ако не може да трансформира своето състояние. Туберкулозата идва и когато човек се простуди, а и от други външни причини. За лекуване на туберкулозата може да се употребяват следните методи. Гореща вода Болният да изпива наведнъж една след друга по 4-5 чаши гореща вода. Това да прави няколко пъти на ден. Ако се изпоти от тая вода, веднага трябва да се преоблече. Пиенето на гореща вода е добро средство за лекуване на тази болест. Тогава за микробите няма почва в организма. Употребяването на гореща вода да става в първите периоди на туберкулозата. В първия период на туберкулозата болният може да практикува дълбоко дишане, запушване на дясната ноздра и вдишване през лявата после обратното. Такива упражнения трябва да се правят 3, 6 или 10 пъти сутрин на обед и вечер. Да се намазват гърдите и гърба на болния, с чисто дървено масло. Да се правят разтривки с дървеното масло по гърба и гърдите. Дървеното масло, което е намазано, да се остави да попие в кожата. Измиване с топла вода на слабините, всяка вечер. Десет дена да се мият слабините и после няколко дена почивка. След това пак да ги мият десет дена и тъй нататък. Всяка вечер, без прекъсване, да си мия краката с топла вода. Туберкулозният да прекара на планина висока 2000 метра един летен сезон. Там, когато ходи, да се изпотява и да се преоблича. Ако не е възможно да прекарва на 2000 метра височина, може да прекара на височина поне на 1000 метра, а по-добре над 1000 метра. В първия период на болестта когато тя не е напреднала, болният да излага гърба си на слънце. Сутрин рано след изгрев слънце, през по-тънки дрехи. Зависи от температурата на времето и от чувствителността на лицето. След 9 часа да не прави слънчеви бани. Разбира се, ако има температура, не трябва да прави слънчеви бани. Да се употребяват по един-два лимона на ден. Вегетарианска храна. През май ще се съберат 100 връхчета от млади борови клонки. Ще се турят в един съд с 1 литър вода, за да врат 1-2 часа, докато умекнат, След това ще се тури 1 кг захар, да поври още малко, докато се стопи захарта. И смолата на боровите връхчета ще излезе във водата. Това ще се еде по една супена лъжица сутрин, на обед и вечер, преди ядене, заедно с боровите връхчета. Лежане при овце Болният да прекара няколко летни месеца при овцете, защото ще почерпи от тях жизнен магнетизъм. В кошарата, където са овцете, ще си направи едно по-високо легло и там ще спи. Магнетизмат на овцете лекува. Болният да еде суров чесън. Ако еде чесън и има туберкулоза, ще се излекува. А ако няма, няма да го хване. Но разбира се, трябва да се спазва съчетанието на храните. Например, не може да се съчетава прясно мляко с чесън. Болният да има вяра. В каквото вярва човек, това става. Да се занимава с Евангелието, за да се измени психологически. Да се създаде атмосфера на обнадеждаване. Болният да пие жите на вода. След като се свари житото да пие от сока. След като ври царевицата един час, да пие от царевичната вода. Всеки ден да прави бавни разходки сутрин и вечер, всичко 2 часа на ден. Сутрин ако ходи, може вечер да не ходи. Всеки ден да увеличава разходките, но да бъде в гора, за да приема магнетичните еманации на дърветата. От застой често се влушава положението на болния. Тогава у него се явява едно инертно състояние и той постоянно се внушава отрицателни неща. Всяка и вечер лягане да приема по една лъжица чисто дървено масло, ако има кръвоизлив от белия дроп. Не се правят дихателни упражнения, за да не се разкъсат повече капилярни съдове и да се усили кръвотечението. Съвети при слабогръдни, предразположени към туберкулоза Учителят даде следния съвет на един слабогръден, предрасположен към туберкулоза. Да употребява корите на киселите ябълки. Да дъвче корите дълго време, за да приеме всички сокове от корите и след това да ги изплюва. Да изпраща мислено светлина върху тялото си с всички краски и особено върху белите дробове. Да си представи мислено, че върху тялото му се излива душ от бяла светлина. После да си представи, че върху него се излива душ от портокалени лъчи и т.н. Така да смени всички краски. Да размишлява в пълно уединение и вдълбочаване върху най-възвишените стихове на писанието. Например, които чакат Господа, тяхната сила ще се обнови. Или върху стиха, аз дойдох да им дам живот и да го имат преизобилно. да употребява сладък червен кромит лук, да го еде като дъвче хубаво, най-малко една глава на ден, а може и малко повече. Всяка вечер да си мие краката с топла вода, с малко сол, дълбоко дишане, мислено да прави разходки по високите места, да бъде бодър, да не го е страх, щом човек реши, и обещая да служи на Бога, няма какво да го е страх. Човек, който служи на Бога, не трябва да го е страх, защото Бог е на негова страна и ще го пази. Да се страхува онзи, който не служи. Да се измива слабините всяка вечер с топла вода, в която има малко сол. Всеки ден да чете по един псалом, и да заочава най-силните стихове. Кашлица Ще се употребяват външните червени люспи на 10 глави лук. Когато заври 700 гр. вода, ще се турят люспите да врат 10-15 минути и тази вода ще се приема на 3 пъти. Сутрин, на обед и вечер. Когато се пие, водата да е гореща. Това да се прави една седмица. След това ще има една седмица почивка. После пак ще се приема от тая вода една седмица и тъй нататък. Три седмици ще се взема от тая вода. Вземат се индийски орехчета, мед и черпипер. Медът се стопява, а индийските орехчета и черният пипер се счукват. Забъркваме тези три неща, и се получава един маджун, от който болният с кашлица приема в устата и гърлото си, но без да го гълта. Този маджун запарва и топли, от което кашлицата минава. Взема се троскот, вари се 15 минути и се пие отварата. варата. После се маже гърлото с зехтин и вътрешно се взема по-малко зехтин. Зехтинът от една страна е хранителен, а от друга страна действа лечебно. Ще се запознаете с троскота. Много го хукат, обаче той е много добър лекар. Има хубав вкус. Замагарешка кашлица. Варят се листа на конски или див кестен и се пие водата. Гръдна жаба Един брат страдаше от гръдна жаба. Усещаше стягане на гърдите и болка, но без задушаване. Това е на нервна почва. Това е болест на нервите, които и нервират кръвоносните съдове, хранящи сърцето и околните области. Учителя му препоръча следните средства. Дълбоко дишане по 6 пъти сутрин, на обед и вечер. Разходки и екскурзии по магнетични планини, каквито са, например, Родопите. Пиене отвара от външните червени люспи на лука сутрин, на обед и вечер преди лягане по една кафена чашка. Хората хвърлят най-ценното на лука. Червените люспи, в които има най-много слънчева енергия. Плеврит Една сестра, получи плеврална болка от лявата страна. Болеше е при ходене и прилежане, без бодежи. Учителя й каза да приложи млечен компрес и дълбоко дишане. При срастване на плеврата, освен тези средства, учителя препоръчва и следното средство. Селски квас, намазан смет и насолен снишадър се туре на местото, където са плевралните сраствания. Пневмония Млечен компрес Вендузи На един болен от пневмония се туриха много вендузи. От 8 часа до 11 часа вечерта непрекъснато ми се слагаха вендузи и на сутринта болният нямаше никаква температура. Схванат гръбнак Един младеж от ямбол е страдал от воден плеврит. Водата се всмукала. Плевритът преминал, но сега му беше схванат гръбнакът и не можеше да го движи. Учителя каза, да се пече на слънце, да се правят разтривки на гърба с дървено масло, разтривките да вървят отгоре надолу. Болното място на гръбнака да се маже с дървено масло.